«Коли самі не запрошуєте», по-акторськи розвів білими руками Красицький, вловивши в погляді сусіди подив. «Я радий доповісти, Марино. Міськрада дає нам однокімнатну, але окрему квартиру. Як тільки почули, що привіз сім'ю, відразу йордер виписали. «Уже йордер маєте?» – директор грав голосом, і це йому вдавалося як здібному актору. «Ось він». Володя по-дитячому радіючи показав Ордер не справив належного враження на директора Який, мабуть, знав краще за капусту ціну подібним папірцям Від ордера до квартири відстань дуже велика Пожитейський спокійно остудив гарячкуватий порив Не забуваючи вигравати голосом Це по-перше А по-друге Якби ви тільки знали, скільки воював за цей ордер Микола Вікторович, о такої ніколи б не подумав. Хата була на самій околиці міста. Тулася до пагорба з будяками і колючими кущами дикої шипшини, що розрослася щедро на битій дорозі аж до залізничного вокзалу. То був звичайний одноповерховий будинок. З малесенького навіть мініатюрного коридорчика, де двом розминутися годі, прямо Володина квартира. Праворуч у двох кімнатках тулилася родина прокурора міста, а ліворуч займала манюсеньку кімнатку загадкова дівиця, який її фах, де працює, ніхто не віддав. Видно було, що капустина однокімнатна була пристосована під житло нещодавно. Двері відчинялися у невеличку продовгувату кімнатку з лежанкою і грубою, яку Марина відразу помітила. «Живемо, Володько, грубка є, як у селі, здорово!» Не знали вони, що в цій квартирі раніше розкошувала придорожня корчма. Під кімнатою, що правила за шинквас і залу для відвідувачів, знаходився чималий льох де зберігалося вино. Уже згодом Володя в супроводі сестер обслідував той холодний і вогкий льох, а як тільки переїхали і натопили грубку до красноти чугунних камфорок, побачили таке видовисько. Випадково з кишені господаря вислизнув аркушик паперу, але чомусь не впав на підлогу, а спокійно літав собі як планер на радість Миколки. Той ганявся за папірчиною і вищав від задоволення. Не знали новосельці, що, власне, тут була не просто корчма, а постоялий двір з довгим навісом у дворі, покритим червоною черепицею. Там набиралися сил коні, хрумали собі овес, поки господарі закушували запиваючи дешевим рожевим зайбером. Далебіт той найдоступніший кислий напій ніколи не брав участі ні в місцевих, ні в міжнародних дегустаціях вин і не претендував ні на золоті, ані на інші медалі. Конюшня тепер стояла напівпорожнє, якщо не зважати на кілька оберемків дров і куп вугілля, що належали старожилам, міському прокурору, обласному архітектору та службовцю пароплавства. Двоє останніх мешкали в тій довгій споруді під червоною черепицею. Просторий двір Щеген колись за колись добротно був вимощений цеглою, де можна при бажанні грати у футбол. Тут же височила колонка. Отож, питимуть воду не якусь там артизіанську. «Жити можна», – оптимістично узагальнив Володя, і показав на куток конюшні. Отут, як за мене ціясна річ, можна зробити загородку. А там, гляди, синку купимо. Кабанчика. Швиденько поправила Марина, глянувши благально на чоловіка, досить таки вигостреним оком. Такий погляд Володя запримітив уперше. Що в ньому відбилося? Майбутня хазяйновикість господині? Чи селянська пожадливість? прояви людини настирної, здобичливої. Ага, краще кабанчика, погодився, думаючи про загадковий відтінок у тому погляді. Ти, Володю, мабуть, уже обзавівся друзяками? Хай привезуть на весну на зеленець кабанчика, а вже ж за наші гроші. Кабанчик так кабанчик, а чому б і ні? Бажання своєї милої він буде задовольняти негайно, Будучи у відрядженні, передав те прохання знайомому секретареві райкому партії. Рік важкий, кожне поросяв колгоспі на обліку. Трудно нині, але постараюсь, пообіцяв знайомий хмурячи брови. І Володя зрозумів, та ініціатива газетяра була не до шмиги секретареві. Тому в іншому районі з аналогічним проханням Позичивши всірка очей, звернувся до теж знайомого секретаря районної газети. Той покрутив головою «Діла».